Xamriali, beraz, labeko ordezkaria hemen ospitalean, begitzere mobilizazio eguna, e, zer salatzeko betikoa. Gauza berdinak, eh, azkenean gure mezua eh, gobernuak esaten eh, digu, eh, kasua egiten diola eta erantzunak ekarriko eh, dituela, baina azkenean ez da guretzat, ez da aski, ez da nahikoa. Guk segitzen dugu eskatzen gauza berdina, eh, langile gehiago ospitalean, behar ezkoa, lan kalitatezko lan bat proposatzeko, soldata honak bizitza duin bat eskatzen dugu langile guztientzako eta falta da asko eh, guk eskatzen dugu gutxira bera 300 euro irabetero langile guztientzako hoe gehiago irekitzea zen ospitalean azken urte hauetan histen ditu hoeak udan oporretan eta bar eta orain krisiarekin ere erabili du atzaki osasunatzakia isteko begizoe gehiago orduan ba hori guretzat kontua ez da ona eta segitzen dugu eskatzen gauza berdinia Hima historio horreba da? Bai, bizten da, guretzat guk hasieratik salatzen dugu nola e, gobernuak bultzatu duen historiori, zatitzen jendea e, onak eta txarrak, balio dutenak eta balio ez dutenak, guretzat, bo, edat estrategi e, zahar bat, e, zatitzen jendea politikan oso ezaguna da, eta ibiltzen da, ikusten dugu gaur jende gutiago da, dela, e, eta baya, azken e, joan den astean guk ospitalian dugu e, soldata eta primarekin, Bola bera, boste un euro jasodu jendeak, eta baina hori, guk salatzen dugu errua gaina botatzea langileetan zeintzuk diren onak eta txarrak. Ez, guk esatzen dugu dena entzat berdin, pentsatzen sistema orokor bat dela, eta denak eta bakoitza garrantzitsua dela sistema on bat mantentzeko, osasun publiko kalitatezkoa mantentzeko. Alta, duela hasteguti, frantziako gobernuak Macron presidentaren bidez, E, azaldu zuen, laguntzak izango zirela, beritzere e, nola ekan, osasuna e, bere gainaktuko zuela, eta ez duzu hainbeste sinesten edo itxuten duzu ikustea? Boa, sinesten politikoak, nik aspalitik ez ditut sinesten hitzetan, e, e, badakigu zer den, baina mailan jarri dutena e, osasun seguruan guretzat, Amaraldiz gehio beharko zen, aipatzen da 5-6 milioi euro, badakigu estrukturalekik hospital publikoa aldatzeko, eta osasun publikoa baita ere etxetiko ondoan, medikuak, erri zainak etxetan, eta askoz gehio behark dela, eta guretzat hitzak dira besterik ez, komunikazioan Macron oso hona da badakigu, eta hortan ibiltzen da besterik ez. Bukatzeko, samri ali, um pasatuta pandemia edo haulduta pandemia garen du egia da izan direla baldintza zailak zonako pandemia den moran pizka bat hauldu da baina iduridu pizka bat berriz etortzen dela zegoeretan goeretan histerego egun. Ba, hori zaia da hein? zen e, historia horrekin epidemia horrekin hasieratik inork ez daki ezer ongi azkenean denek e, sinestarazten dute kontrolatzen dutela bai ere baina ez gobernuak ez medikuek eta ez dakite osongi eta orduan egunero ikasten dugu begiz eta adaptatu behar gara etengabe eta hori da zaitasuna. Arrizko handia da begiz etortzea bai iraian horrian ikusten dugu e, e, zona beroetan ere ez dira apaltzen e, kontrakoa. Orduan e, bai arrisku handi bada baina zaila da alde ona da orain ikastzi dugu eta badakigu orduan erantzuna biskatu behagoa izan da Baina, e, nekatua da jendea eta langileak e, erabili dugu indarrasko lehenengo olatua e, gelditzeko. Orduan gelditzen bada bigarren bat, e, beldur handia izan dezakegu e, aurre ez egitea e, ospital publikoak, eh. Zuri